assalamualaikum. Saya menikah sudah 8 bulan dan sedang mengandung sejak awal pernikahan. Eh, dan sedang mengandung sejak awal pernikahan. Suami saya tidak pernah menafkahi secara lahir dan sudah 3 bulan terakhir saya tidak, saya sudah tidak pernah mendapat nafkah batin. Yang ingin, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan hal yang demikian? secara tidak langsung suami saya telah menjatuhkan talak pada saya dan apa yang harus saya perbuat mohon jawabannya iya yeah. uh, di keadaan seperti ini 8 bulan tidak ada nafkah secara lahir okay. demikian pula 3 bulan terakhir tidak ada nafkah secara batin yeah. ini tidak menjadikan otomatis jatuh talak tidak menjadikan otomatis Tarak itu jatuh Tarak itu jatuh ketika, nabi ketika suaminya mengatakan Kamu tarak Karena Tarak itu di tangan suami Tarak itu di tangan suami Hanya saja Dalam keadaan terzolim seperti ini Si istri bisa mengajukan gugatan cerai Atau dikenal dalam Islam dengan nama khuluk Kuluk Dia boleh menggugat cerai suaminya Pada badan yang berwenang di Indonesia KUA misalnya Ya mengajukan gugatan cerai. Nam, yang mana kawal ini nanti akan memfasilitasi dengan suaminya apa yang dia inginkan. Eh, kalau memang pada akhirnya eh, apa namanya tujuannya suami hanya untuk menggantung, atau membiarkan istrinya tergantung-gantung, maka eh, pihak kawal ini berwenang untuk apa memaksa suami untuk apa memaksa suami untuk menceraikannya, menceraikan istrinya agar tidak menggelar <laughs> isterinya. Eh, ada pelihal. Uh, sekali lagi Sekedar amalan seperti itu Tidak menunjukkan talak otomatis Tidak eh. Tapi Dia boleh mengajukan gugatan cerai, Mengaj Mengajukan apa? Mengajukan khudub Jika memang dia merasa Dizalim oleh Alih suaminya Iya yeah, Allahu'alaikum